Podle buddhistického učení vztah závislosti je vztah lapání po emocích, lapání po početcích. Jak víme, že se nacházíme v samsárickém vědomí? Víme to tím, že se držíme počitků. Tím, že se držíme počitku vlastně necháváme vystávat karmu. Jestliže se nedržíme počitku, karma nevystane. Ale tím, že se držíme počitku, vystává karma. Na základě karmy vystává existence. To je třeba poznat. Čili vlastně. Budismus vysvětluje proces osvobozování jakožto proces poznání hlavně emocí, počitku. My víme, že se nacházíme v samosárickém vědomí tím, že toužíme po příjemných počitcích hm? Snažíme se násilím odvrátit od nepříjemných počitků. A jestliže počítek není ani příjemný, ani nepříjemný, naše vědomí se nudí, nebo je rozptýlené, hledá jiné objekty, nebo je ospalé. Letargické, nemá k ničemu chuť. Hm? No a tím pádem, že naše počitky jsou zašpiněné, nejsou čisté, tím pádem naše vědomí není čisté. Toto počitky se jmenují v buddhismu formace vědomí. Hm? Jestliže vědomí Není počitky formováno ve smyslu ulpívání, odvrhování, ospalosti, roztěkanosti, nudy, no tak vlastně jsme v procesu probouzení. No a vlastně tím, že poznáváme, kolik na těch počitcích lpíme, proto je dobrý, třeba v zenové tradici, což v terování neexistuje, v zenové tradici tě třeba učitel pozve do kina hm? na nějaký eh, thriller se sexem hm? a tak dále, a že se na to díváš jako na filmu hm? a chápeš, že vlastně tyto počítky je něco umělého. Hm? No, a tady v této meditace to máš vlastně tu meditaci na vědomí, které přesto, že je medituje na utrpení, medituje na štěstí, přesto zůstává vlastně ve stavu rovnováhy. Hm? To je těžké. No, ale první musíme poznat svoje, svoje překážky, aby jsme Vlastně od těch překážek se odpojili. Teď cesta vodisaty je není cesta, že vlastně se zbavíš, překážek, ale že kontempluješ na ty překážky. Hm? Chtíč není překážkou, jestliže je pozitivní. Odvrhování něčeho tež nebude vyloženě prekážkou, jestliže je spojeno s pozitivním stavem vědomí. Hm? Tím, že chceš třeba druhého odvrátit od nějaké katastrofy. Hm? Čili ty se vlastně zříkáš vlastního vědomí ve prospěch pochopení vědomí druhých. Hm? No a tím pádem... Vlastně ideálem není to, že se zbavíš počitku, ale že, si je, že všechny počitky se stanou pozitivní. To je ideál cesty polisatu. No a teď, jak v kontemplaci soucitu, utrpení, tak v kontemplaci štěstí, v kontemplaci čehokoliv, vlastně si zachováváš stále pozitivní rámec myšlení, tím, že se zříkáš zry, svých početků ve prospěch početku druhých. To je cesta bodysatu. Hm? Můžu se zeptat? Řekněme, že mám nějaký majetek, nebo já to řekl jinak, já mělou mám spoustu knih, měj mm -hmm. na nich závislý, prostě vím, že a na druhou stranu, nechci, aby, aby se s nimi stalo něco, aby, aby mě blíž aby... To je pozitivní... Takže v zásadě, je to ten pozitivní přístup? To je pozitivní přístup. To je pozitivní přístup. Bodhisattva může být i laik, můžeš mít ženu, ale nelpíš na ní, můžeš mít děti, <laughs> můžeš mít děti ale nelpíš na ně. Proto v cestě bodhisattva jsou bodysatlové lajci, bodysatlové. A my to máme nějaký kdy vlastně člověk, který vlastně na těch předmětech, na těch věcech, na těch věcech, vlastně na těch věcech, to... na jim na těch věcech, na na základě pozitivních na těla na formě třeba, jak s tím potom pracovat, přetvořit ho do pozitivního? Tím, že kontempluješ stav samsárický jako objektivní stav utrpení všech bytostí. Tím pádem tvoje vlastní utrpení ti přepadá irrelevant. Hm? Právě proto rozšíření. Bolest je takovost. Jestliže se bolest stane takovostí, můžeš ji přijmout. Jestliže bolest patří tobě, no tak ji neprijmeš. Proč se bráníme bolesti? Protože ji považujeme jako něco, co nám skutečně patří. A chceme se to zbavit. Ale bolest je objektivní, stejně tak jako radost. V, v Terebádové meditaci právě meditujeme na bolesti jako přechodný na radosti jako přechodný V Mahajánové meditaci bolest, radost se stává takovost. A všechny tyto jevy ačkoliv jsou přechodné, nevychází z, a nemůžou vycházet z rámce takovosti. Právě proto, že takovost není ani černá, ani bílá, ani čistá, ani nečistá, jo? ani přechodná, ani stálá, právě proto je možné vše přijmout. I když chtěla mít zkušenost s jako se složeným jenem, tak pořád to může být takovost? Vše je takovost. Proto realita může být jen jedna, nemůžou být dvě reality. To je to služené, tak. je to Když se rozpadne třeba na tlak a teplo? Necítíš cítíš pocity? Vše je takovost. Právě proto čtyři vznešené pravdy se stávají v jedna vznešená pravda. pravda. Tím pádem ačkoliv poznáváš utrpení samsárického vědomí, přijáš Ačkoliv přážu moudrosti. A zůstáváš samsárickém vědomí na základě velkého soucitu. Čili jo, kontempluješ bolest, radost, jakožto objektivní vliv na základě důvodu a příčin, které nemají vlastní podstatu. Je to složený. To, co je složený, nemůže mít vlastní podstatu. To je Mahajanová kontemplace. Vše složené nemůže mít vlastní podstatu. Kdyby něco mělo vlastní podstatu, nemohlo by to být složené. Právě proto v meditace meditaci první kontemplace je kontemplace nemožnosti vlastní podstaty. Na základě kontemplace nemožnosti vlastní podstaty bodhisattva kontempluje nemožnost vlastních vlastností. Všechny vlastnosti jsou v relaci k druhému. Samsára je v relaci k nirváně, tvrdost je v relaci k měkosti, dobro je v relaci ke zlu. Jeliko vše, co poznáváme, je v relaci k druhému, nemá vlastní vlastnosti. To, co nemá vlastní vlastnosti, třetí kontemplace bodyslatu, to nemohlo vyvstát ve skutečnosti. Jen to, co má vlastní vlastnosti, může vyvstát ve skutečnosti. A to, co nevyvstalo ve, ve skutečnosti, to je prázdné. A to, co je prázdné, se nedá uchytit. A to, co se nedá uchytit, to je takovost. To je Mahajánová, ten plac. Tím pádem, jak se dostaneme do meditace? Tím, že poznáváme, že vše, co se dá uchytit, je iluzorní, nemůže být skutečné. A bodhisattva je ten, který zůstává v této kontemplaci. Tomu se říká bodhisattva parame dharme charati. Bodhisattva je ten, který se nachází v nejvyšší realitě. Nejvyšší realita je ta realita, která se nedá uchopit. Hm? Jestliže najdete v sobě vnitřní sílu zůstávat v této realitě, přesto žít ve společenství s druhými, hm? No všude je jen jedna realita, realita, která se nedá uchopit. A této realitě se říká takovost. Tím pádem tvůj problém je vyřešen knižky knižky jsou tady s takovostí. A ta, a ta takovost prospívá všem bytostem. Právě proto na základě takovosti bodhisattva praktikuje dávání, ale neulpívá ani na věci, které dává ani na sobě. Bodhisattva praktikuje etiku, ale neulpívá protože ví, že realita sama, podstata sama, nezná neetické vědnání. Realita sama nezná chamtivost. Realita sama nezná lenost. Realita sama nezná zlobu. Právě proto praktikuje toleranci, přijímání. Realita sama nezná rostečeným vědomí, proto praktikuje samády. A realita sama nezná zaslepenost realita takovosti, nezná za zaslepenost. Proto reaguje moudrost, proto praktikuje moudrost. Reaguje moudrosti, učí se reagovat moudrosti. To je cesta k opojení šamaty a vypašaný je tež. V... My jsme mluvili o tom, že jestliže se učíte buddhismus třeba v Číně nebo v Tibetu, tak se učíte čtyři filozofické pochopení buddhismu. Takzvané Hinajánové pochopení. Dnes se už v Číně nepoužívá Hinajána mluví se o jižním buddhismu a severním buddhismu, protože, aby nedošlo ke konfliktu, Hina znamená něco nižšího. A nikdo nemá rád, když se mu říká, že je něco nižší. Proto se říká jižní tradice a severní tradice. Aby, protože buddha vlastně učil jeden, jeden buddhismus, podle schopností bytosti učil různým způsobem. No a v takzvaných, já říkám, takzvaných Hnajánových školách, které zdůraznují cestu arahata, cestu osobního probuzení, šamata a vypasana se nemůže spojit, pokud nedosáhneme objektu probuzení, nirvány. Šamata není vypasaná, vypasaná není šamata. Jestliže ale objekt se nedá uchytit, a to jste se učili, tři objekty, které se nedají uchytit, to jsou tři nad, objekty nadsvětského samány, to jste se učili. Jaké jsou tři nadsvětské samány? Objekty nad světského samány, které vedou do Nirvány. Aj, aj, aj, zase vám budu muset dát trojku další. To <laughs> jsem vysvětloval, myslím, minulou hodinu. Samády prázdnoty, samády bez znaku objektu, eh? samády bez ptíče. Tři, takzvaný světské samády. Tyto tři druhé samády vedou pak do stavu osvobození. Čemu se v Joze říká samády. Stav samády bez semen. Jakých semen? Vriti karmy Patanjali, zrec Patanjali definuje jogu jako hm? vritti niroda hm? což znamená co je niroda Pristání. pristání. Pristání aktivit vědomí. Tady v je úzce spět z, z, z, z tradicii buddhismu, který se říká Yoga Čára. Později, jestliže studujete jogu, snad nejzajímavější knížka v tradici yogi hinduistického zaměření je Yoga Vašišta, kašmírská, kašmírský šajuaizmus. To jste se učili nebo ne? Říkali jsme si o tom neučili To je kašmírská škola. Kašmírská škola. To je vlastně, dá se říci, synkretická škola, která vlastně synkretizuje ty nejlepší aspekty jogy, jak buddhistické, tak hinduistické, tak i jainistické. na základě poznání vlastně yogacháry, že vše, kromě vědomí, nic neexistuje. Vědomí je jediná skutečnost, druhá skutečnost není a ta skutečnost není dualistická. To je tež poznání školy yogačáry. Yogačara znamená, Jednání podle jogy jednání podle yogi je kontemplace, právě vědomí jako takovost, nedualistické podstaty vědomí. A vědomí se stane dualistickým na základě vrity právě aktivity. A aktivita je jiné slovo pro karmu. Karma znamená též aktivita. A ta aktivita se děje na základě čeho? V buddhismu taky v józe, na základě vásána. Co znamená vásána? To jsou... Vásána doslova znamená vůně, že vědomí se nasytí vůní zvyku. Vědomí samotné nemá žádnou vůni, není ani černé, ani bílé. To jste se teď jste měli přístup k této meditaci ale je nasycené vůní minulých zvyků, které se drží rozlišování dobré, zlé, samsára, nirvána. tímto držením se rozlišování vlastně vystává utrpení. Jaké utrpení to, že vědomí vytváří karmu na základě držení se počitku. A jednání podle jogy, ať už yogačára nebo zhřed je právě odpoutání se. Od karmických vlivů vědomí, se, kterým se říká vásá na nasycení. A též se nasycení je spojené s konceptem bídža. Co znamená bídža? Seme. Semeno. Ty zvyky na základě ulpívání na ty vytváří semena v našem vědomí. Na základě těchto semen, my si interpretujeme realitu. To se mě líbí, to se mě nelíbí, to chci, to nechci, to mám rád, to nemám rád, to je dobré, to je zlé. Takže bylo interpretované jako ten ohoň, do kterého když přikládáme, tak to funguje. A když ho přestane přikládat, ono to vyhasne a přichází vlastně prostě to. Tím se vyčistí vědomí. <těk> Yoga je proces očisty vědomí. Jak v pojetí Patanžáliho, tak vlastně v pojetí yogača. Proto tyto systémy jsou si podobné. A vědomí se znečišťuje na základě vryty a tyto vryty zanechávají ve vědomí bijas semena. A na základě těchto semen my interpretujeme realitu. A to Tím vytváříme karmu. Že se držíme svého vlastního malého rozlišování. A považujeme své malé rozlišování za objektivní realitu. Ale objektivní realita není dualistická. My vytváříme tento dualismus tím, že ulpíváme na našem rozlišování. A my ulpíváme na našem. Rozlišování tím, že ulpíváme na počicích. Pokud ulpíváme na počicích, víme, že se nacházíme ve stavu samsárického vědomí. Hm? Je to jasnější teď? Když se vrátíme otázce to propojení ty vypasany a teďko e, na, na základě jako základní pojetí šamaty a vypasany, šamata znamená ze sanskrtského kořene šam, co znamená utišit. To je meditace utišení. A utišení dosáhneme tím, že vědomí, Položíme rovnoměrně na stejný objekt. A tento objekt uchováváme na základě pozornosti, na základě uvědomění, na základě ducha přítomnosti, na základě Vitárka vyčára. až se tento objekt. Tím, že vědomí získá schopnost na něm rovnoměrně zůstat. Tento stejný objekt se pak zjemní. Jestliže se tento objekt zjemní, zjemní se i počitek. Jestliže se počitek zjemní, zjemní se vědomí. Jestliže se objekt. Počitek a vědomí zjemní, vědomí splyne s objektem a tím dosáhne perfektního štěstí. Tomuto štěstí každá praktikujeme šamatu, aby jsme poznali vnitřní štěstí. Tím, že poznáme vnitřní štěstí, odpoutáme se od chtíče na vnějších věcech. To je šamata. Vnitřní štěstí je daleko hlubší naplnění než to naplnění, které získáváme hmatem, čichem a tak dále. Čili šamata, meditace, utěšení je učení se vnitřního naplnění, vnitřního štěstí. Jestliže máme vnitřní štěstí, pak můžeme objektivně kontemplovat stav věcí tak, jak je. Ten stav věcí tak, jak je, je stav proměn. A tyto proměny se dějí každým okamžikem, protože příčiny a důvody se tež mění v každém okamžiku. A pozorování tohoto procesu změn příčin a důvodů na základě změn vědomí, aktivity vědomí, tomu se říká vypasana. Jak poznám, že to chápu správně? Jako, že mě to nezatěžuje, nebo že mám odtít nebo co je to rozhodující? Aby si eh, mohl tolerovat stav skutečnosti, a stav skutečnosti, Buda učil pravdu utrpení, jako základ. Utrpení, což normální člověk nepozná, je utrpení prechodnosti. Přechodnost neznamená, každý víme, že Jednou zemřeme. Ale to, je, to není poznání skutečnosti tak, jako pravdu je. Jelikož jednou zemřeme, to, co se narodilo, se zemře, ale to, co se narodilo, umírá v každém okamžiku. Poznání toho, to je logicky možno odvodit, ale možno též vidět v meditaci. To já chápu, ale... Ten stav, kdy opravdu mám to poznání, kdy opravdu jsem v tom... Co... Jestliže máš poznání, tak pak chápeš realitu nad všechny protikleny. Jakože mě zatěžuje a dokážu si... Ačkoliv s... víš, víš, jaký počítek je příjemný, nelpíš na něm. Ačkoliv víš, jaký počítek je nepříjemný, neodvrhuješ ho, ačkoliv víš, jaký počitek je neutrální, nejseš zaslepený, nej, nemáš letargii, nemáš nudu, Jogi ne, nezná, co je nuda, ne. nemáš e, e, roztěkané vědomí, protože seš naplněn právě tímto momentem. A když třeba neznám já nevím, když to prožívám třeba... A mám okamžik roztěkanosti. Tak to znamená, to znamená že musím na tom pracovat, dál. To znamená, že tento moment roztěkanosti je dán, nepřítomností, jednoborovosti, vědomí a třeba se k tomu vrátit. To je šamá. A Jestliže se staneš probuzenou bytostí a rahatem, anebo bodysatou, realizovaným bodhisattvou, pak vědomí zůstává ve stavu rovnoměrnosti. A nikdy už se nepohne zpátky? Když se pohne, tak je to jenom tendence, ale ne, nepohne se skutečně. Dobře. Já jsem právě se říkal někdo úplně, já jsem toho říkala, to, že tady jde se do že právě sleduju, jak třeba i moje myslí, může být roztíkana? tak to mysl sleduje mysl a to je dodekonečná. Do Právě proto vše, co poznáváme, je proces. Kromě procesu nic neexistuje. A v tomto procesu nemůže být žádné jádro, které stojí. Kdyby tam bylo jádro, které stojí, tak by to nebyl proces. Tím, že mysl pozoruje roztěkanou mysl, proto může to roztěkanou mysl odstranit. Kdyby... Ale tu roztěkanou mysl, kterou pozoruje z hlediska základního buddhismu, to není přítomná roztěkaná mysl, to je minulá roztěkaná mysl. Mysl, tak jako nůž nemůže sám krájet sebe, tak jako prst nemůže sám ukázat sebe, tak vědomí ne? nemůže sebe samopoznat. To je... Právě je to tajemství vědomí. Ale z hlediska Mahajánové filozofie je to trochu jinak. Z hlediska Mahajánové filozofie existuje základní vědomí. A toto základní vědomí, v něm se právě odehrává ten rozdělování na vnější aspekt a vnitřní aspekt. A z tohoto rozdělování vzniká orgán myšlení a na základě tohoto orgánu myšlení pak my rozdělujeme to, co je venku a to, co je uvnitř. Čili naše rozděl my tím pádem ulpíváme na našem rozdělování. Tím, že ulpíváme na našem rozdělování, ulpíváme na počitcích. A tím, že ulpíváme na počitcích, vytváříme karmu, aktivitu. Jo? Všechno dává smysl. Teda, co se týká praktické meditace, ty instrukce, tak tam je nějaký dopružený postup, jak postupovat, Ježí tak první, první postup je získat utišení. Jedině utišená mysl je schopná tolerovat přítomnost. Neutišená mysl není schopná tolerovat přítomnost. A z hlediska buddhismu, v buddhismu, obzvlášť zdůrazňováno, Čas není objektivní. My bereme čas jako něco objektivního, ale v naší zkušenosti čas není objektivní. To, co je teď, závisí na tom, co bylo předtím. To, co bylo předtím, už je pryč, a to, co bude, závisí na tom, co je teď. Hm? Ten objekt, na kterém lpíme, to z hlediska budismu to, to už není přítomný objekt, ale to je minulý objekt. Ob žena, po které toužím, to je obraz ženy, ne žena sama. Hm? Auto, po kterém toužím, to není auto, které teď vidím, ale to, je, to jsou vlastně ty semena, hm? tyto zkušenosti auta s touhou, které je v sobě mám. A tak pro všechny předměty. Vlastně všechno, po čem toužím, co se snažím držet, to už vlastně je pryč. To je zkušenost na základě právě těch semen minulých zvyků. A teď to není objektivní, protože. Ty, pod čem já toužím, není vůbec identické s tím, po čem touží někdo jiný. Je to tak? Hm? A my máme společné touhy, protože máme společ... hodně společnou karmu, hm? ale třeba takový pes, kočka, pták, ty touží úplně po něčem jiném. Ale přesto ty objekty, které vidí, hm? To nejsou jiné objekty, a může... jak je to možné, protože to vědomí, které nás formuje, to je to vědomí, které je vlastně těch karmických nasycení, hm? kterým se říká vásana, hm? podle kterých my si interpretujeme skutečnost a podle kterých se pak vytvárí tělo. Hm? Může ptát, dostal do posvícegu? Ne, v tomto životě musí. Ale tak, jestli, jestli si všímáš, když žiješ v přírodě, můžeš si všímat čím dál tím víc, že vlastně i bytosti, maj, i, i zvířata, i ptáci mají různé tendence. Trvá i pes, jsou psy, který mají vyloženě pozitivní tendence, jsou psi, které mají negativní tendence. A ty už vlastně je formují za tohoto života. No, takže je to vyšší stupeň. <laughs> Čili vědomí je jedno, ale formace jsou nespočetné. A právě z hlediska buddhismu. Vysvětluje aby nahrává ta neskutečná. Eh, eh, barevnost, eh, barevnost světa je daná právě tou barevností karmy těch tendencí, které nás tvoří. Podle nich my vnímáme svět. A my vnímáme svět na základě počitku toho, co se nám, nám příjemné, co je nám nepříjemné, ale to není vůbec objektivní. To, co nám připadá právě to nejpříjemnější v druhém okamžiku nám může připadat právě to, co je to. <laughs> objektem té největší zloby. Na čem lpíme, na čem nelpíme, to nebude objektem největší zloby. To, na čem lpíme, to bude objektem největší zloby. Je to tak? Jasně. Yes. Ta osoba, která je nám vzdálená, ta v nás velkou zlobu nevyvolá. Ale ta osoba, která je nám blízká, ta v nás velkou zlobu. Když nám udělají podraz naše rodiče nebo sourozenci, tak jim to nikdy nezapomeneme. Když nám udělá podraz cizí člověk, zapomeneme na to a dost rychle. Je to tak? Hm? Právě proto v procesu osvobozování, hlavně buddhismus, vlastně celé Józe, ale buddhismus toho zvláště zdůraznuje, proces osvobozování jogou, je proces osvobozování počitku. Takže základem odpustit. A rahat je ten, který. Koná dobro, to neznamená, když se někdo stane a ráhat, že nekoná dobro, koná dobro, ale jeho početky jsou neutrální. Neutrální v tom smyslu, že neulpívá na neodmítá nepříjemné. a je ve stavu plného uvědomění vůči tomu, co není ani příjemné, ani nepříjemné. A to jedině může dělat na základě samády. A jakého samády? To jsme vysvětlili. Samády prázdnoty, samády neuchopování znaku objektu a samády prostého chtíče. Jestliže se dostanete do tohoto stavu, bye bye samsára, <laughs> hm? Teď cesta bodhisattvů je, že tento proces chápe, ale neodvrácí se od činění tím, že kontempluje takovost všech jim. Čili na rozdíl od Arahata, Bodhisattva se stále učí z překážek, pokud se nestane Budhou. Když se stane Budhou, se stane tělem pravdy a tím pádem nejenom nevytváří karmu, ale zbaví se i těch energií, těch semen. Hm? Který vlastně prosicují vědomí. Tím pádem se stane tělem pravdy. Pravda je všude rovnoměrná. Nejenom uvnitř, ale i venku. To je ideál. A z hlediska Mahjánového učení tento stav rovnoměrnosti je stav bodrovství ve všech osobách. Bodhisattva právě kontempluje tento stav. A toto je přirozený stav. My trpíme, z hlediska cesty Bodhisattva, my trpíme, protože my neznáme přirozený stav. A přirozený stav v přírodě i v bytostech je stav rovnoměrnosti. Ale my tento stav neznáme, proto trpíme, proto vytváříme objekty hledání a toho, kdo hledá. Tím pádem nejsme naplnění. Aby jsme se naplnili, musíme poznat skutečnost tak, tak je. A skutečnost tak, tak je, je. se nazývá takovost. tak dáme malou meditaci, pak dáme další zkoušku a pak dáme přestávku na oběd. To bude trochu později, třeba v jednu hodinu. No a pak se sejdeme ještě a dáme společnou rozpravu. Jestli zbyde čas trochu meditace, no a pak poslední dva na zkoušku. Jo? Tím pádem naplnění dnešního dne